Сівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга шоста «Пісня Сюзанни» Четвертий куплет Сюзаннин Доган Пам'ять у Сюзанни тепер болісно розшарпана, ненадійна, як зношена трансмісія в старої машини. Вона пам'ятала битву з вовками і Мію, котра терпляче чекала, поки битва тривала. Ні, все було не так. Це неправильно. Мія не просто терпляче чекала. Вона підбадьорювала Сюзанну і інших усім своїм войовничим серцем. Призупинила перейми, поки сурогатна матінка її малюка сіяла смерть своїми тарелями. От лише вовки виявилися роботами. Тож звідки було знати ні, ні, ти знаєш. Вони були гірші, ніж просто роботи, а ми їх побили, повстали праведні і надрали їм сраки. А втім, що було, те вже минулося. А коли воно минулося. Вона відчула, що перейми почалися знову, і то сильні. Вона хотіла було народити дитя на узбіччі того проклятого шляху, але не дозволила обачність. Там би воно і загинуло, бо було голодне. Це дитя Мії було голодне та... «Ти мусиш допомогти мені, Мія, і неможливо ігнорувати цей її скрик». Навіть коли вона відчувала, як Мія відштовхує її, як Роланд колись відштовхував у бік Детту Волкер, неможливо було ігнорувати її безбаронний материнський плач. Частково це від того, вважала Сюзанна, що вони позичили її власне тіло, а тіло хотіло працювати на користь дитини. Лебонь інакше воно не могло. Отже, вона допомогла. Зробила те, чого сама Мія тепер не в змозі була робити. Трохи затримала перейми. Хоча якщо їх передержати, це вже само по собі ставало небезпечним для малюка. Забавно, як це слово крадькома пролізло до її думок. Стало її словом не менш ніж словом Мії. Вона пригадала історію, котру розповідала одна дівчина під час їхньої суто-дівчачої вечірки в гуртожитку Колумбійського універу. Коли пізно вночі їх сиділо душ шість кружком, у піжамах. Вони тоді корили сигарети і передавали по колу пляшку дикої ірландської троянди, насолоди абсолютно забороненої, а отже, удвічі солодшої. Історія була про дівчину їхнього віку, котра під час довгої поїздки в машині не попросила своїх друзів зупинитися, стидалася сказати, що хоче піпі. -пі. Згідно з тією історією, в неї стався розрив сечового міхура, і вона померла. Це була повідка того роду, коли ти вважаєш її повною нісенітницею, і одночасно цілком їй віриш. А тут, що це дитя, малюк. Та, незважаючи на небезпеку, вона спроможна затримати перейми, бо існували регулятори, які могли це зробити. Десь, в Догані. Тільки машинерія Догана ніколи не була розрахована на те, що вона, вони, ми змушували її робити. Врешті-решт перенапруження і руїна. Всі механізми займуться вогнем, згорять вщент. Тривожні сирени заглухнуть. Панелі керування і телеекрани погаснуть. Чи довго ще чекати цього моменту? Сюзанна не знала. Вона ледь пригадувала, як стягувала свій інвалідний візок з гарби, тоді як всі решта не зважали на неї, святкуючи перемогу і оплакуючи своїх загиблих. Дертися, підтягуючись, – непросте діло, коли в тебе нижче колін немає ніг. Однак разом з тим це не так уже й важко, як може дехто вважати. Звісно, вона вже призвичайлася до повсякденних незручностей. Вилізти на унітаз і злізти з нього. Дістати книжки з полиці, до якої вона колись так легко діставала. Для цих цілей у кожній кімнаті її нью-йоркської квартири були приступочки. Попри все, на неї тиснула Мія. Та де там? Вона її підганяла, як якийсь ковбой міг би підганяти теля. Тож Сюзанна виважилася на віз, спустила звідти на землю свій візок, а потім і сама опустилася акурат у нього. Не так-то воно і просто було, але це не найважчий трюк з тих, що їй доводилося виконувати після того, як вона втратила дюймів 16 нижньої частини себе. Візка вистачило на одну останню милю, може трохи довше. Нема ніг для Мії, ні чиєї дочки, принаймні у калії. А потім візок наштовхнувся на гранітну брилу і викинув її геть. На щастя, вона зуміла пом'якшити падіння, впавши на руки, вберігаючи свій неспокійний, нещасний живіт. Вона згадала, як збирала себе докупи, точніше, як Мія збирала розбите тіло Сюзанни Дін і дарлася вгору стежиною. Від кальї залишився лише один іще спогад – той, як вона намагалася завадити Мії зняти в себе з шиї шнурок з сириці, який Сюзанна носила постійно. На ньому висіло колечко. Гарний легкий перстенек, який їй зробив Едді. Побачивши, що він завеликий, бажаючи зробити сюрприз, він не міряв їй пальця. Він засмутився і сказав, що зробить інший. «Як хочеш, то роби», сказала тоді вона йому. Але я завжди носитиму саме цей. Носила вона його на шиї. Їй подобалося відчувати його в себе між грудьми. А тут з'явилася якась невідома жінка, ця курва, і намагається його зняти. Під час боротьби з Мією наперед вирвалася Детта. Детта абсолютно не мала успіху, намагаючись повернути собі контроль над Роландом. Але ж Мія – це не Роланд з Гіладу. Руки Мії без силу випустили шкіряну поворозку. Її лідерство похитнулося, і водночас Сюзанна відчула, як тіло їй прохромив черговий біль переймів, змусивши її зігнутися і застогнати. — Його треба залишити, — кричала Мія. — Інакше вони учують і твій, і його запах. Твого чоловіка. Тобі таке не сподобається, повір. — Хто? — спитала Сюзанна. «Про кого ти кажеш?» «Неважливо, зараз нема часу. Та якщо він піде за тобою, а я знаю, ти впевнена, що він так і зробить, вони не мусять отримати його запах. Я залишу перстенник тут, де він його знайде. Потім, якщо буде на те воля Ка, ти знову його носитимеш». Сюзанна хотіла було сказати, що перстенник можна добре помити, змити з нього запах Едді. Але розуміла, що Мія має на увазі непростий запах, це кільце кохання, і його запах залишається назавжди. Але хто його учує? Вовки, гадала вона, справжні вовки, ті, що в Нью-Йорку, вампіри, про яких розповідав Калаген, і ниці люди, чи хтось там ще є, хтось ще гірший. Допоможи мені! Ридала Мія, і вкотре Сюзанна не в змозі була опиратися цьому її плачу. Дитя, можливо, належить Мії, а може і не їй. Воно може бути монстром, а може й ні. Але її тіло хотіло його народити. Його воліли побачити її очі, хоча ким воно буде. І вуха її воліли почути його плач, навіть якщо плач той звучатиме як гарчання. Вона зняла перстенник, поцілувала, а потім поклала при стежині, де Едді, напевне, його помітить, бо знала, що принаймні сюди він шукати її прийде. А потім що? Вона не знала. Їй здалося, вона пригадує, як їхала верхи на чомусь вгору, більшу частину стежки. Стежки, що вела до печери дверей. Потім темрява. Не темрява. Несуцільна чорнота. Щось там жевріло. Телеекрани, котрі наразі не показували нічого, а лише мерехтіли м'яким сірим світлом. Приглушений звук двигунів. Клацання реле. Це був... Доган. Джейків Доган. Якийсь пункт керування. Можливо, місце, яке вона сама збудувала. Може, це була її уявна версія збірного будиночка, що його Джейк надибав на західному березі річки Вай'ї. Наступний ясний спогад – повернення до Нью-Йорка. Очі були для неї віконцями, крізь які вона могла визирати, в той час як Мія забирала туфлі в якоїсь переляканої жінки. Сюзанна тоді знову виступила наперед, благаючи допомоги. Вона хотіла рухатися далі. Сказати тій жінці, що їй потрібно до шпиталю, до лікарів, що вона ось-ось мусить народити, а з нею щось не гаразд. Перш ніж вона встигла щось вимовити, її скрутило новим полем, ще жахливішим, глибшим за будь-який з тих, що вона переживала за все своє життя. Гіршим навіть за той, який вона відчула, коли втратила ноги. Хоча цей… цей… о Боже… Але Сюзанна не встигла продовжити, як Мія знову захопила владу. Її заткнула, а жінці пригрозила, що якщо їй набраде в голову звернутися до поліції, вона втратить дещо набагато цінніше за пару туфель. «Міє, послухай!» – звернулася до неї Сюзанна. «Я можу знову це зупинити. Гадаю, що зможу. Але ти мусиш мені допомогти. Мусиш сісти». Якщо ти десь хоч трохи не посидиш, сам Господь Вседержитель не допоможе тобі вгамувати перейми, ти не зможеш затримати пологи. Ти це розумієш? Ти чуєш мене? Мія зрозуміла. На мить вона застигла на місці, дивлячись на жінку, яку щойно пограбувала. А потім, мало нелагідно, запитала всю Куди мені піти? Сузанна відчула, що її узорпаторка тільки тепер усвідомила, в якому гігантському місті вона опинилася. Звернула увагу на стрімкий вир пішоходів. Ріки залізних екіпажів. Кожний третій такий яскраво-жовтий, що аж очам боляче. І вежі, такі височенні, що хмарного дня не видно їхніх верхівок. Дві жінки дивилися на чуже місто крізь спільну пару очей. Сузанна знала, це її місто. Але в багатьох сенсах воно вже не її. Вона поїхала з Нью-Йорка 1964 року. Скільки років відтоді прожило це місто? Двадцять? Тридцять? Яка її різниця? Не на часі зараз цим перейматися. Їх спільний погляд зачепився об невеличкий парк по той бік вулиці. Перейми наразі трохи вщухли, тож коли з'явився сигнал «Ідіть!», чорна жінка, щодо вагітності якої мала сумніви труді Дамаскус, ступаючи повільно, проте впевнено, перейшла вулицю. На тому боці біля фонтана і металевої скульптури стояла лава. Побачивши черепаху, Сузанна трохи втішилась. Це було схоже на те, ніби Роланд залишив тут для неї знак, який сам він назвав би сігулом. «Стрілець теж вирушить на пошуки мене», – сказала вона Мії. «Тобі не варто забувати про його здібності». «Я робитиму те, що маю робити», – відповіла Мія. «Ти хочеш подивитися папери тієї жінки? Навіщо?» «Я хочу з'ясувати, який зараз час. Газета мені про це розкаже». Коричневі руки витягли з полотняної сумки Бордерс скручену газету. Розгорнули її і піднесли до синіх очей, котрі ще сьогодні зранку були так само коричневими, як і ці руки. Сюзанна побачила дату 1 червня 1999, і здивувалася не якихось 20 чи навіть 30 років а цілих 35. До цього моменту Сюзанна не усвідомлювала, як мало вона замислювалася про шанси цього світу на виживання. Її сучасники, люди, котрих вона знала в своєму минулому житті, друзі-студенти, борці за громадянські права, товариші по чарці та гревні аматори фолк-музики. Всі вони тепер у доволі поважному віці, а декотрі, звісно, вже й померли. «Годі!» – заявила Мія і вкинула газету до урни на сміття, де та знову скрутилася, набувши попередньої форми. Мія дуже ретельно струсила бруд з підошв голих ступень. Через той бруд і пил Сюзанна спершу не помічала, що ноги змінили колір, а тоді взула вкрадені туфлі. Вони виявилися трохи затісними і без шкарпеток. Якщо доведеться йти десь далеко, напевно, швидко понатираються водянки. Проте чого ти цим переймаєшся, а?» – спитала її Сюзанна. Ноги ж не твої. І щойно промовивши ці слова, так, це була їхня внутрішня балачка. Роланд називав це «палавером». Зрозуміло, що Лебонь помиляється. Певна річ, її власні ступні, котрі слухняно носили тіло Детти Гомс, а іноді тіло Детти Волкер, давно згинули. згнили або, що ймовірніше, згоріли в якомусь з муніципальних крематоріїв. Але вона не помітила зміни кольору. Тільки дещо пізніше вона визнала. «Та де там? Все ти чудово помітила. Помітила і в мент це заблокувала, бо для тебе це вже було занадто». Не встигла вона глибоко зануритися у питання філософського і в той же час фізичного рівня, чиї саме ноги вона тепер має, як знову болючі перейми оволоділи її тілом. Судома перетворила її шлунок на каменюку, а стегна натомість на холодець. Вона вперше відчула огидну, жахливу потребу тужитися. «Ти мусиш зупинити це!» – заволала Мія. «Жінко, ти мусиш! Заради безпеки малюка і заради нашої безпеки теж!» «Окей, гаразд, але як?» «Заплющ очі!» – порадила їй Сюзанна. «Що?» «Ти мене що не чуєш? Ти мусиш...» «Чую тебе!» – зітхнула Сюзанна. «Заплющ очі!» Парк зник. Світ померг. У парку біля фонтана її металевої черепахи з мокрим, блискучим металевим панцером сиділа на лаві ще молода і безумовно гарна негритянка. Мабуть, вирішила помедитувати цього Такого теплого вечора, на початку літа року 1999-го. «Я зараз залишу тебе ненадовго», – попередила Сюзанна. «Скоро повернуся. Ти поки що залишайся тут. Сиди спокійно. Сиди, я не руш. Біль може знову повернутися, але все одно ти сиди тихо. Рухи можуть тільки все погіршити. Ти мене розумієш?» Мія, хоч би й перелякана і, безперечно, націлена обстоювати власний інтерес, аж ніяк не була тупою. Вона поставила лише одне запитання. «Куди ти йдеш?» «У Доган», – відповіла Сюзанна. «Мій Доган. Той, що всередині». 2. Знайдена Джейком на дальньому боці річки Вайє будівля – мала вигляд якогось занехаєного центру спостереження зв'язку. Хлопчик описав їм це місце детально. Проте він міг би й не впізнати того, що собі уявляла Сюзанна. Бо усього через 30 років, на той час як Джейк з Нью-Йорка потрапив до серединного світу, техніка її версії була вже давно застарілою. В часи Сюзанни президентом був Ліндон Джонсон. І кольоровий телевізор ще вважався дивом. Комп'ютери тоді були величезними і займали цілі будинки. А втім, Сюзанна бувала в місті лад і бачила там деякі дива. Тож, врешті-решт, Джейк мусив би впізнати місце, де він ховався від Бена Слайтмена і робота вістового Едді. Звісно, він мусив би впізнати вкриті пилом чорні й червоні квадрати лінолеуму на підлозі. І ті крісла на коліщатках перед приладними панелями, де жеврили лампочки і індикатори. А ще він мусив би впізнати той скелет, що стояв у кутку і щирився з комера виношеної форменої сорочки. Сузанна пройшла кімнатою і всілася в одне з крісел. Угорі перед нею працювало кілька десятків чорно-білих телеекранів. Деякі показували калью Бринстерджес, міський майдан, Церква Калагена, крамниця, дорога, що веде з міста на схід. На деяких застигли нерухомі, схожі на студійні фото, зображення. На одному – Роланд, на іншому – усміхнений Джейк, тримає на руках Юка. А ще на іншому – їй важко було дивитися туди. Едді у зсунутому на ковбойський манер на потилицю капелюсі і зі своїм кишеньковим ножем у руці. Один монітор показував струнку чорну жінку, котра, міцно стиснувши коліна, сиділа на лаві, поряд з черепахою. Вона щепила руки в себе на черві, заплющила очі, а ноги її були взуті у вкрадені туфлі. Тепер при ній були три сумки. Одна та, яку забрали в жінки на другій авеню, друга – кошель з гострими орізами і третя торба для боулінг-причандалля. Ця була вицвілого червоного кольору, а всередині неї лежало щось прямокутне, ніби якась коробка. Побачивши це на телеекрані, Сюзанна розсердилась, відчула себе зрадженою, але сама не розуміла чому. «На тому боці ця торба була рожевою», – подумала вона. Її колір змінився, коли ми робили перехід, хоча лише трішечки. Обличчя жінки на чорно-білому екрані над приладною панеллю спотворила гримаса. відгомін того болю, що його відчула Мія, досяг Сюзанни. Проте відголосок той був віддалений, слабенький. «Мусиш це припинити. Зараз же!» Питання, однак, залишалося. Яким чином? «Так, я робила це на тому боці» поки тягнула її вгору стежкою з усіх своїх збіса нажаханих сил. Але зараз все там здавалося таким далеким, ніби воно відбувалося в іншому житті. А чом би і ні? Воно ж дійсно було іншим життям, життям в іншому світі. І якщо вона сподівається колись туди повернутися, мусить посприяти цьому просто зараз. Отже, що вона тоді робила? «Ти скористалася тією штукою». Ось, що ти зробила. Проте та штука існує лише в твоїй голові. Техніка візуалізації, як називав її професор Овермейер на базовому семінарі з психології. Заплющ очі. Сюзанна так і зробила. Тепер обидві пари очей були заплющені. Її фізичні очі, котрі в Нью-Йорку контролювала Мія, і ті, що існували в її уяві. Візуалізуй. Вона так і зробила. Чи то спробувала зробити? Відкрий очі. Вона їх розплющила. Тепер на передній панелі перед нею, де перед тим стерчали реостати і миготіли лампочки, залишились два великих обертових регулятори і єдиний тумблер. На вигляд ці регулятори були зроблені з бакеліту, схожі на ті, що були на духовці її матері у тім будинку, де виростала Сюзанна. Для неї це не становило сюрпризу. Все, що ти уявляєш, хоч би яким воно не здавалося дивним, це не що інше, як ледь замасковані версії того, що ти колись знав. Регулятор зліва було позначено написом «Рівень емоційності». Він мав цифри від 32 до 212. Цифра 32 була синього кольору. «212» яскраво-червоного. Наразі його було ввімкнуто на 160. Регулятор у центрі називався «Потуга переймів». На його табло йшли цифри від нуля до десяти, і зараз його було поставлено на дев'ять. Під тумблером було єдине слово – «малюк». Цей перемикач мав тільки дві позиції – «спати» та «не спати». Його було вимкнуто на неспання. Сюзанна поглянула вгору і побачила, що тепер на одному з екранів з'явився плід у матці. Хлопчик. І такий гарненький. Під гліниво скрученою спіралью пуповини, немов окрема гілочка баговиння, потихеньку колихався його крихітний пеніс. Очі малюк мав розплющені. І хоча решта зображення залишалася чорно-білою, ці його очі були проникливо-синіми. Здавалося, його погляд пронизує її наскрізь. «Це ж Роландові очі!» – подумала вона, почуваючись тупо здивованою. «Як таке може бути?» Та, звісно, нічого такого бути не могло. Це усього лише гра її уяви, техніка візуалізації. А втім, якщо й так, то чому їй уявляються саме сині очі Роланда? Чому не карі очі Едді? Чому не карі очі її чоловіка? Годі, гає час. Роби, що мусиш робити. Закусивши нижню губу, вона потягнулася рукою до регулятора рівень емоційності. На іншому моніторі з'явилася паркова лава. Мія на ній теж закусила собі нижню губу. Вона ненадовго замистилась, а потім переставила регулятор на 72, точно так, як зробила б це з термостатом. А хіба це не те саме? Моментально її заповнив спокій. Вона розслабилася в кріслі і дозволила зубам відпустити закушену було губу. Те саме зробила чорна жінка на парковому моніторі. Наразі справи йдуть непогано. Націлившись рукою на регулятор потуга переймів, вона завагалася і натомість потягнулася до малюка, перемкнула тумблер з не спати в позицію спати. Немовля враз заплющила очі. Сюзанна зітхнула з явним полегшенням. Під поглядом тих синіх очей вона почувалася якось ніяково Окей, повернімося до потуги переймів. Сюзанна гадала, що це чи не найважливіший регулятор. Едді назвав би його «Велике казино». Взявшись за старомодний перемикач, вона для початку натиснула на нього легенько. Та не дуже-то і здивувалася, коли ця громістка штука їй не піддалася. Не бажала крутитися і все. «А я таки тебе змушу», – подумала Сюзанна. «Бо нам це потрібно. Нам потрібно це». Вона вхопилася міцніше і почала повільно крутити ручку проти годинникової стрілки. Голову їй прохромив біль, і вона скривилася. Тут уже їй перехопило горло, ніби там застрягла риб'яча кістка. Але і там, і там біль скоро минувся. Праворуч від неї спалахнув цілий блок вогників, більшість бурштинового кольору. Проте кілька з них були яскраво-червоними. Попередження, промовив голос, моторошно подібний до голосу Блейна Моно. Ця операція може перевищити параметри безпеки. Певна річ, Шарлоку, подумала Сюзанна. Тепер регулятор потуга переймів опинився на позначці 6. Коли ж вона проминула цифру 5, спалахнув ще один блок бурштинових і червоних сигнальних лампочок. А три з тих моніторів, що показували зображення каль'ї, зашипіли і з погасли. Новий біль стиснув їй голову, немов невидимими сильними пальцями. Десь зі споду почулося, як завили, заводячись, якісь чи то двигуни, чи турбіни. Великі, судячи зі звуку. Вона відчула, як дрижання передається її ногам, котрі, звісно, були босі. Туфлі жбо залишилися на мії. От і гарно, подумала вона. До цього я взагалі не відчувала ніяких ніг. Отже, можливо, я усе роблю як слід. «Попередження», – промовив механічний голос. «Сюзанно з Нью-Йорка, те, що ви робите, небезпечно. Послухайтесь мене, благаю. Не гарно дурити матінку природу». Їй спливла одна з Роландових примовок. «Роби, що мусиш, а я робитиму, що сам мушу, і побачимо, хто вхопить гусака». Вона не була певна, що розуміє, до чого це, але їй здалося, що цій ситуації та примовка пасує. Тож вона промовляла її вголос, голос, повільно, але беззупинно відкручуючи регулятор потуга переймів. І так вже минула цифру чотири. Потім три. Вона хотіла довернути його до одиниці, але біль, що стрелив їй у голову, коли ця ідіотська штука проминула цифру два, був таким нестерпним, таким знесилюючим, що її рука відсахнулася. Якусь хвилину біль не вгавав. Навіть був посилився. І вона подумала, що він її вб'є. Либонь і Мія повалиться зі своєї лави. І обидві вони помруть ще раніше, ніж їхнє спільне тіло впаде на бетон перед скульптурою черепахи. Завтра або післязавтра її труп швиденько відвезуть на гончарне поле. Поттерсфілд. В англоамериканській культурі цвинтар для вбогих і неіндентифікованих трупів. Назва походить від євангельської історії про те, як первосвященники на повернуті їм юдою криваві тридцять срібняків купили шматок поля, де копали гончарну глину, і заснували там цвинтар для нужденних та чужинців. А що буде написано в довідці про смерть? Інсульт? Інфаркт? Чи, може, оте от стандартне, що пишуть заклопотені медики? Через природні обставини? Проте біль ущух і навіть залишив її живою. Вона сиділа перед панелью з двома безглуздими регуляторами і тумблером. Важко дихала і витирала обома руками собі під зі щік. Оце-то молодчага. У техніці візуалізації вона може стати світовою чемпіонкою. Це більше за візуалізацію. Ти ж це розумієш, правда? А вже ж вона розуміла. Щось її змінило. Щось змінило усіх їх. Джейк оволодів доторком, різновидом телепатії. Едді виріс і продовжує розвиватися у творця потужних талісманів. Один з них уже прислужився для відкривання дверей між двома світами. А вона? «Я привиджую, уявляю собі. Оце і все. Хіба що, коли я уявляю достатньо напружено, Привиджене починає втілюватися. Скажімо, як втілилася Детта Волкер. По всій наявній версії Догана сяяли бурштинові вогники. Деякі просто на її очах перетворювалися на червоні. Під її ступнями, спеціальними гастрольними ступнями, як вона їх подумки назвала, тримтіла і гуділа підлога. Ще трохи і тріщинами візьметься її древня поверхня. Тріщини поширюватимуться і поглиблюватимуться. «Леді і джентльмени, ласкаво просимо до дому Ашерів!» Алюзія на новелу Едгара По «Падіння дому Ашера», де початкова тріщина в будинку в фіналі знищує весь родовий маєток Ашерів. Сюзанна підвелася з крісла і огляділася навколо. «Треба повертатися. Чи вона ще щось мусить зробити, перш ніж звідси піти?» У неї народилася думка. 3. Сюзанна заплющилась і уявила собі радіомікрофон. Розкривши очі, вона побачила мікрофон перед собою. Він стояв на панелі праворуч від двох регуляторів і тумблера. На підставці мікрофона вона уявила собі назву компанії «Зеніт» з її логотипом блискавкою «Зет». Але натомість там з'явився напис «Північний центр позитроніки». Отже, щось домішалося до її техніки візуалізації. Їй стало надзвичайно моторошно. Прямо під мікрофоном на панелі виднівся якийсь напівкруглий триколірний індикатор, а під ним друковані літери «Сюзанна Мія». Стрілка індикатора рухалася від зеленого сегменту в бік жовтого. За жовтим сегментом ішов червоний, а далі єдине, складене з друкованих чорних літер, слово «небезпека». Сюзанна взяла мікрофон, ще не розуміючи, що робити далі. Заплющила очі і уявила собі тумблер, схожий на той, на якому було написано «спати, не спати». Тільки тепер він був при мікрофоні. Розплющивши очі, Сюзанна дійсно його там побачила і ввімкнула мікрофон. Едді, промовила вона, почуваючись трохи неідіоткою, вона однак продовжила. Едді, якщо ти мене чуєш, зі мною все гаразд, принаймні поки що. Ми з Мією в Нью-Йорку. Зараз 1 червня 1999. -го. Я хочу спробувати допомогти їй народити. Іншого вибору я не бачу. Якщо не вийде, мені самій доведеться якось звільнитися від вагітності. «Бережи себе, Гедді! Я...» Очі її набрякли сльозами. «Я кохаю тебе, Любий! Дуже-дуже!» Сльози заструменіли їй по щоках. Спершу вона їх ще намагалася витирати, а потім облишила. Хіба не має вона права плакати за своїм чоловіком? Того права, що його має будь-яка жінка в світі? Вона чекала на відповідь розуміючи, що сама її може собі дати, і стримуючись від цього наполегливого бажання. Не та зараз ситуація, коли піде на користь її балачка сам на сам, голосом Медді. Раптом картина перед її очима подвоїлася. Вона бачила цей доган таким, яким він був насправді – перемарною тінню. А поза його стінами лежали непустельні простори на сході землі Вайє, а друга авеню з її автомобільною метушнею. Мія розплющила очі. Вона знову почувалася гарно. Завдяки мені, мила, завдяки мені. І готова була рухатися далі. Сюзанна повернулася. Чотири. На початку літа 99-го на лаві в Нью-Йорку. Сиділа чорна шкіра жінка. Вона все ще вважала себе негритянкою. Навкруг чорної жінки розташувалися торби з її манаттям, її гунна. Одна з торб була вицвілого червоного кольору. На ній містився напис друкованими літерами. У клубі доріжки серед можливі лише страйки. Інший бік торби був рожевий, кольору троянди. Мія підвелася. Раптом вийшла наперед. Мія підвелася. Раптом вийшла наперед Сюзанна і всадовила її назад. «Ти це навіщо?» – спитала здивовано Мія. «Сама не знаю. Гадки не маю. Давай просто потеревенимо трохи. Чому б тобі не почати з балачки про те, куди ти збиралася йти? Мені потрібно знайти телефон. Дехто мені мусить подзвонити». «Телефон», – поправила її Сюзанна. «До речі, серденько, в тебе сорочка заляпана кров'ю. Кров'ю Маргарет Айзенгард. І рано чи пізно хтось обов'язково здогадається, що воно таке. Куди тоді ти дінешся?» Мія не відповіла ні словом, лише скривилась у презирливій усмішці. Сюзанну це розлютило. П'ять хвилин тому, чи хоч би й п'ятнадцять, під час такої забавки, яку вона щойно відбула, Важко стежити за перебігом часу. Ця розбійницька курва благала про допомогу. А тепер, отримавши її, вона дарує презирливу посмішку своїй рятівниці. Що гірше, ця курва таки має рацію. Вона цілісінький день може вештатися мангеттеном, і ніхто її не спитає, це висохла кров у неї на сорочці, чи, найпевніше, вона просто обляпалася шоколадним кремом. «Гаразд!» – сказала Сюзанна. «Якщо навіть ніхто не занепокоїться через кров, де ти покладеш свої речі?» Тут інше запитання спливло їй до голови, те, яке мусило б постати першим. «Міє, звідки ти взагалі знаєш, що таке телефон? Тільки не треба мені казати, ніби телефони є там, звідки ти прийшла». «Без відповіді, тільки насторожений погляд». Але, принаймні, вона старла зі свого обличчя о ту посмішку. І то вже добре. «Ти маєш якихось друзів тут, чи не так? Або принаймні гадаєш, що вони тобі друзі? Ті, з котрими ти говорила в мене за спиною. Ті, котрі тобі допоможуть. Або ти лише сподіваєшся, що вони тобі допоможуть. А ти будеш мені допомагати, чи ні? Знову те саме. А яка ж зла! А попід її злістю що? Переляк? Ймовірно, це занадто сильно сказано, принаймні на цей момент. Проте вона занепокоєна, це точно. Скільки в мене у нас часу до того, як знову почнуться перейми? Сюзанна нагадала десь від шести до десяти годин напевне, перейми не відновляться до півночі, коли настане 2 червня, але воліла тримати це при собі. «Я не знаю. Зовсім небагато. Тоді нам треба вирушати. Я мушу знайти телефон. Телефон, тобто, у закритому місці». Сюзанна згадала, що там, де 46-та вулиця впирається у першу авеню, стояв готель, але промовчала. Погляд її знову зупинився на торбі, колись рожевій, тепер червоній. І раптом вона зрозуміла. «Не все, але достатньо, щоб злякатися і розізлитися». «Я залишу його тут», – сказала Мія, маючи на увазі парстеник, який Сюзанні зробив едді. «Я залишу його тут, де він його знайде. Потім, якщо буде на те воля Ка, ти знову його носитимеш». Необіцянка, звісно, принаймні непряма, але Мія, напевне ж, мала на увазі... Глухий гнів збурив Сюзанні мозок. А як же, вона не обіцяла. Вона просто повела Сюзанну в потрібному їй самій напрямку, а решту робила Сюзанна. Вона не надурила мене. Вона лише дозволила мені самій себе дурити. Мія підвелася знову. І знову Сюзанна вийшла наперед і змусила її сісти. Цього разу жорсткіше. «Що таке?» «Сюзанно, ти обіцяла! Малюк! Я допоможу тобі з малюком!» – відповіла Сюзанна похмуро. Вона нахилилася і підхопила червону торбу. Торбу зі скринькою всередині. «А що в скринці?» «У скринці з дерева привидів, на якій напис «Рунами» не знайдені». Зловісну пульсацію вона відчула навіть крізь магічну деревину і шар тканини під якими та билася. Та це ж чорна тринадцятка в торбі. Це її Мія пронесла крізь двері. То як же тепер Едді зможе дістатися сюди? Я зробила те, що мусила зробити, промовила нервово Мія. Це моє диття, мій малюк, а зараз кожен проти мене. Кожен окрім тебе. А ти допомагаєш мені тільки тому, що мусиш. Згадай, що я сказала. Якщо буде на те воля Ка. Отак я сказала. Відгукнувся голос Детти Волкер, Грубий, хриплий, нетерпеливий до заперечень. «Мені насрати на Ка!» – гаркнула вона. «І тобі краще буде, якщо ти про це пам'ятатимеш, ага? Маєш проблеми, дівко. Ось-ось тобі народиться байстря, а ти навіть не уявляєш собі, що воно буде за таке». Якісь там люди, вони тобі наобіцяли, що допоможуть, а ти навіть не маєш ані найменшої гадки, хто вони за такі. Курво, ти навіть не знаєш, що таке телефон і де його шукати. Так що тепер ми сидимо отут, поки ти мені не розкажеш, що мусить бути далі. У нас палавер, дівко, тож давай балакати. І якщо ти не викладеш мені все чесно, ми так і будемо сидіти тут з усіма цими торбами поки не настане ніч і ти не народиш свого дорогоцінного малюка на цій лавці, а тоді скупаєш його в цім засранім фонтані. Жінка на лаві вишкірлась, показавши зуби в гедотній посмішці. Ну, чисто тобі, дедта Волкер, Ти переживаєш за малюка, і Сюзанна, вона теж трохи переживає за цього малюка, а мене, мене майже випхало з цього тіла, і мені, мені насрати на нього». Якась жінка з дитячим візком той виглядав божественно легким, порівняно з полишеним Сюзанною інвалідним кріслом, кинула знервований погляд у бік жінки на лаві і ледь не бігом поспішила зі своєю дитиною подалі. Отже. весело вигукнула Детта. гуляємо прямо тут. Заперечень нема. Гарна погода для балачки. Ти мене чуєш, мамуню. Ані слова у відповідь відміє. Ні дочки і матері одного. Датта цим не переймалася. Її вищар тільки поширшав. «Ти мене чуєш, от і гаразд. Ти чуєш мене гарнесенько. Тож давай таки строха побалакаємо. Давай потеревенимо. У нас палавер!» Заспів. «Комала комле, що ти мені робиш тут за балет?» Як не скажеш мені прямо зараз, буде тут же тобі вельми зле. Відспів Комала ком чотири, удар в мене, як удар сокири. Як почуєш, що роблю я з отакими, як ти, то жахнешся тому навіть йняти віри.